A kilencedik fejezet És megáldotta Isten Noét és a fiait, és mondta nekik, Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A föld minden állata, az ég minden madara, mind azzal együtt, Ami mozog a földön, féljen és rettegjen tőletek. A tenger összes halait is a kezetekbe adtam. Minden, ami mozog és él, eledeletek lesz. Mint a zöldelő növényeket, nektek adtam mindent. Kivéve, hogy a testet a lélekkel, ami a vérben van, ne egyétek. A ti lelketek vérét számon fogom kérni minden vadállattól. Az ember kezéből is, a testvér kezéből is számon fogom kérni az ember lelkét. Tehát, aki ember vért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mert Isten képmására teremtetett az ember. Ti pedig növekedjetek és sokasodjatok, és nyüzsöljetek a földön, és uralkodjatok rajta. Isten ezeket is mondta Noénak és fiainak, akik vele voltak. Íme én szövetséget kötök veletek, és utánatok utódotokkal, és minden élő lényel mely veletek van, mind a madarakkal, mind a barmokkal, és a föld összes mezei vadjával, amik veletek vannak, és mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet. Többé nem törlök el minden lényt a földről, vízözönnel, és ezután nem lesz olyan áradat, amely elpusztítja a Földet. És mondta Isten, a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, és a veletek lévő minden élőlény között, minden nemzedékre, ezt adom jelül. A szivárványomat helyezem a felhőkbe, s a köztem és a Föld közötti szövetség jele lesz és amikor beborítom felhőkkel az eget, megjelenik szivárványom a felhőkben, és megemlékezem a szövetségemről, ami fönnál köztem és köztetek, és minden éltető lélek között, ami testet éltet. És nem lesz többé vízözön, hogy eltörőjön minden testet. És a szivárvány ott lesz a felhőkben, és látni fogom azt, és megemlékezem az örök szövetségről, mely megköttetett Isten és az összes test élő lelke között, ami csak a földön van. És mondta Isten Noénak: Ez lesz a szövetség jele, amit megkötöttem köztem és minden test között a földön. Noé fiai tehát, akik kijöttek a bárkából, szem, Kám és Jáfet voltak. Kám pedig az, aki Kánaán atya. Ők hárman Noé fiai, és tőlük származott az egész emberi nem az egész földön. És a földműves Noé kezdett telepíteni szőlőt. Amikor bortívott, megrészegült, és mesztelenül feküdt a sátrában. Amikor Kám Kánaán atya ezt látta, tudnélik, hogy atya szemérme fedetlen, jelentette kívül lévő két testvérének. Erre azonban szem és jáfet köpenyt terítettek a vállukra, hátrálva bementek, és betakarták atyukat, és az arcukat elfordították, és nem látták atyuk szemérmét. Mikor pedig Noé kiózanodott a borból, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, így szólt, Átkozott legyen Kánaán, a szolgák rabszolgája lesz testvérei között. És mondta, áldott legyen szem, ura istene, és legyen Kánaán az ő szolgája. Isten adjon tágteret Jáfetnek, és lakjék szem sátraiban. És legyen Kánaán az ő szolgája. Noé pedig a vízezen után 350 évet élt, és az ő napjai 950 esztendőt tettek ki, és meghalt.